Capitolul 26 S-a întâmplat că, exact cum prevestise Wemmick, am avut la puțină vreme după aceea prilejul să compar locuința tutorelui meu cu cea a casierului și secretarului său. Când am venit la slujbă, întors de la Woolworth, l-am găsit pe domnul Jaggers la el în birou unde se spăla pe mâini cu săpun parfumat. Mă chemase să-mi comunice invitația pe care eram pregătit de Wemmick să o primesc pentru mine și prietenii mei fără morgă sau haine de seară sub linie el și rămâne pe mâine. Cum nu știam unde locuia, l-am întrebat unde trebuia să mă duc împreună cu prietenii mei. Cred că, așa cum era fira, nu suporta să facă sire, așa că mi-a spus «Veniți aici și vă aduc eu!» Mă folosesc de acest prilej ca să spun că domnul Jagger se spăla pe mâini după fiecare client de parcă era chirurg sau dentist. Avea o nișă în biroul lui, special amenajată pentru acest scop, și care mirosea să pun parfumat ca la spuțărie. Pe spatele ușii, pe un suport, atârna un prosop neobișnuit de mare, și de câte ori se întorcea de la tribunal sau se despărțea de câte un client, domnul Jagger se spăla pe mâini, după care se ștergea și se usca pe acest prosop. Când eu și prietenii mei ne-am făcut apariția a doua zi la ora șase, domnul Jagger spărea să fie avut un caz mai murdar ca de obicei, căci l-am găsit cu capul vârât în nișă, nu numai spălându-se pe mâini și clătindu-și obrazul, ci făcând gargară. Iar după ce a terminat cu acestea și epuizase toate laturile prosopului, înainte de a-și pune haina, și-a curățat de sub unghii cu un briceag ultimele rămășițe ale cazului cercetat. În stradă, câțiva oameni tot dădeau târcoale, ca de obicei, cu dorința evidentă de a vorbi cu el, dar mirosul de săpun care emana din ființa domnului Jaggers era atât de pregnant încât oamenii renunțară să-l mai abordeze în ziua aceea. În timp ce ne îndreptam în direcția apusului, se întâmpla ca, din când în când, cineva de pe stradă să-l recunoască și de fiecare dată când se întâmpla acest lucru, domnul Jaggers începea să ridice tonul. Altfel n-a remarcat pe nimeni și nici nu băga de seamă că alții îl recunosc pe el. Ne-a condus pe strada Gerard, în cartierul Soho, unde ne-am oprit în fața unei case așezate pe partea de răsărit. Casa era destul de impunătoare în felul ei, dar ar fi avut nevoie neapărat să fie zugrăvită, iar ferestrele să fie spălate. A descuiat ușa și am intrat cu toții într-o încăpere cu pereți de piatră, fără mobile, întunecoasă și puțin folosită. Am suit apoi scara de culoare cafeniu închis și am ajuns la trei camere sumbre care dădeau una între alta, tot ca aflate la etajul întâi. Pereții cu lambriuri erau scultați cu ghirlande de flori. Acolo ne adresă urarea de bun venit, dar mie mi se părea că ghirlandele aduceau a niște lanțuri. Cina era așezată în cea mai frumoasă dintre încăperi. A doua cameră slujea drept vestiar pentru domnul Jaggers, iar a treia era dormitorul. Ne-a spus că avea toată casa la dispoziție, dar că se folosea foarte rar de alte camere decât de cele pe care le văzusem. Masa era încăpătoare, bineînțeles fără argintărie, iar alături de scaunul domnului Jagger se afla o măsuță cu rotile, pe care erau așezate multe sticle și carafe și patru farfurioare de desert. Am observat că domnul Jagger ținea totul la îndemână și tot el împărțea totul. În cameră se afla și o bibliotecă. Am văzut înscrise pe cotoarele cărților doar titluri legate de martor, procese, acte parlamentare, legi, biografii din domeniu și lucruri de acest gen. Mobila era toată solidă și de bună calitate, ca și lanțul de la ceas. Cu toate acestea, odaia răspândea o atmosferă oficială și nu găseai niciun ornament nicăieri. Într-un colț se afla o măsuță cu hârtii și o lampă cu abajur și am avut impresia că uneori seara domnul Jagger se-și aducea de la birou de lucru și își desfășura atacul acolo. Până în clipa aceea, aproape că nici nu se uitase bine la prietenii mei. Pe drum stătuse lângă mine, așa că după ce sună clopoțelul, rămase pe covorașul din fața căminului și începu să-i cerceteze din cap până în picioare. Spre mirarea mea mi s-a părut că îl interesează mai mult, dacă nu chiar numai, drumul. Pip, mi se adresă el, lăsându-și mâna uriașă pe umărul meu și ducându-mă spre fereastră. Nu-i deosebesc. Cine-i Păianjenu?" Păianjenu, am întrebat eu." Da, individul abărțat, cu pete pe obraz și morocănos." Acela-i Bentley Drummel am răspuns eu, iar cel cu fața delicată e Startup. Fără să se închisească câtuși de puțin de cel cu fața delicată, mi-a răspuns. Zici că-l cheamă Bentley Drummel. Îmi place băiatul ăsta." Intră numai decât în vorbă cu dramăl, fără să-l deranjeze cât uși de puțin răspunsurile lui greoaie și împiedicate. Ba chiar părea că îl zgândărește ca să poată scoate cât mai multe de la el. Îl priveam când menajera aș apariția cu primul fel de mâncare. Mi s-a părut că avea vreo 40 de ani, dar poate că îi dădusem o vârstă mai mică decât în realitate. Era destul de înaltă, zveltă și sprintenă, însă teribil de palidă. Avea ochii mari lipsiți de strălucire și un păr lung lăsat pe spate. Nu știu dacă nu cumva vreo boală a inimii o făcea să-și țină gura între deschisă, ca și cum ar fi gfâit și dădea ochilor o expresie ciudată de hăituială, dar știu că fusesem la teatru cu o seară sau două înainte ca să văd Macbeth și că fața ei mi s-a părut răvășită de a focului, ca și chipurile vrăjitoarelor pe care le văzusem ridicându-se deasupra cazanului cu fierturi. Menajera ne-a pus mâncarea pe masă, a făcut un semn ușor pe brațul tutorelui meu ca să-i dea de înțeles că masa e gata și s-a făcut nevăzută. Ne-am așezat în jurul mesei rotunde, iar domnul Jaggers îl puse pe droamă lângă el și pe Startop în partea cealaltă. Am mâncat din peștele foarte apetisant pe care menajera l-așezease pe masă, după care fiecare a avut parte de o bucată egală de friptură de miel aleasă, urmată de o carne de pasăre la fel de gustoasă. Domnul Jaggers ne servea de pe măsuța cu rotile, cu sosuri, vinuri și orice mai doream, totul de primă mână, iar după ce ele dădeau un conjurul mesei, le punea imediat la loc. Tot el ne-a împărțit și farfuriile, cuțitele și furculițele curate, după fiecare fel nou de mâncare, iar pe cele întrebuințate le-a așezat în două coșuri aflate jos lângă scaunul lui. Niciun alt servitor în afară de menajeră, nu și-a mai făcut apariție. Ea așeza pe masă fiecare fel de mâncare și ori de câte ori apărea, îi observam chipul, parcă ridicat de deasupra cazanului. Mulți ani mai târziu am refăcut imaginea aceea îngrozitoare a menajerei, rugând o femeie care n-avea altă legătură sau asemănare cu îngrijitoarea domnului Jaggers decât părul despletit, să se așeze în spatele unui castron în care în foc la niște spirit, într-o odaie întunecată nu puteam lua ochii de la chipul acela straniu, nu numai din cauza înfățișării cu totul ieșite din comun, dar și datorită atenționării făcute de Wemmick. Am observat că, de câte ori intra în cameră, nu-și dezlipea ochii de la domnul Jaggers. Își ridica într-o clipă mâinile de pe orice fel de mâncare pe care i-o punea cu șovăială în față, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu fie chemată înapoi, preferând ca domnul Jaggers să-i spună tot ce avea de spus câtă vreme era lângă el. Am avut impresia că prin felul lui de a se purta, era conștient de lucrul ăsta. Ba chiar făcea totul soțină cu sufletul la gură. Masa se desfășura într-o atmosferă veselă și, deși tutorele meu nu părea că provoca discuțiile, ci le urmărea firul, mi-am dat seama că ne făcea să ne dăm în vileag toate slăbiciunile. Eu unul fără să-mi dau nici măcar seama. M-am pomenit mărturisind că sunt înclinat spre risipă, că îmi place să joc rolul de ocrotitor pentru Herbert și că am niște planuri mărețe. Cu toți s-a întâmplat la fel, dar parcă drumul i-a întrecut pe toți. Până să apuce să termine peștele, i-a fost mult să confesiunea că îi plăcea să fie răutăcios și să se arate bănuitor cu ceilalți. Abia când am ajuns la brânzeturi, am atins și subiectul întrecerilor noastre cu barca, iar dramăl fu luat peste picior pentru că rămânea în urmă uneori cu stilul lui de avuslii ca o amfibie. dramăl ripostă aducând la cunoștința gazdei noastre că prefera camera în locul tovărășiei noastre, că, în ceea ce privește destoinicia, ne întrecea cu mult, iar cât despre putere ne putea vântura cap pe o pleavă. Nu știu cum a reușit tutorele meu să-l ațâțe din fleacul ăsta pe Drummel, dar l am pins de-a dreptul într-o stare de ferocitate. A început să se dezgolească și să-și încordeze brațul ca să arate cât era de musculos, după care am început cu toții să ne dezgolim și să ne încordăm brațele, de-a dreptul ridicol. La vremea respectivă, menajera strângea masa, tutorele meu nu o băga în seamă, stătea pe jumătate întors spre unde era ea, Sprijinit pe spătarul scaunului, mușcându-și degetul arătător, foarte atent la dramă, lucru care mi se părea total de neînțeles. Brusc, prinse ca în clește, în mâna lui uriașă, mâna femei întinsă peste masă. Mișcarea a fost atât de iute și atât de neașteptată, încât ne-am oprit cu toții din disputa noastră prostească. Dacă vorbim de forță, spuse domnul Jaggers, să vă arăt eu o încheietură de mână. Moli, ia aratele tu încheietura ta! Mâna ei, prinsă în cursă, era pe masă, dar femeia își dusese cealaltă mână la spate. Stăpâne!" spuse ea cu voce joasă, cu ochii ațintiți rugător asupra lui. Dați-mi drumul! Să vă arăt eu o încheietură!" repetă domnul Jaggers, neclintit în hotărârea luată. Molly, ea arată-le încheietura!" Stăpâne șoptia din nou, vă rog!" Molly?" spuse domnul Jaggers, fără să o privească, ci fixând cu încăpățânare celălalt colț al camerei, Arată-le amândouă încheieturile." Dădu drumul mâinii ei și i-o răsuci pe masă. Femeia și-a cealaltă mână de la spate și le întinse pe amândouă una lângă cealaltă. Cea de-a doua încheietură era foarte deformată, o mulțime de cicatrice adânci unele peste altele. Când își întinse mâinile, femeia își luă ochii de la domnul Jaggers și ne măsură atentă cu privirea pe fiecare în parte. Nici nu știți ce forță zace aici, spuse domnul Jaggers, mergând cu degetul arătător de-a lungul tendoanelor. Puțin bărbați au încheieturi atât de puternice ca femeia asta. Am avut prilejul să văd o sumedenie de mâini, dar n-am văzut niciodată mâini mai puternice în privința asta, nici la bărbați, nici la femei. În vreme ce rostea aceste cuvinte, oarecum critic, femeia continua să ne privească pe rând și să ne măsoare pe fiecare în parte, când domnul Jaggers sfârși, îl privi din nou. Ajunge, Molly," spuse domnul Jaggers, dându-și ușor din cap către ea. Te-am admirat, acum poți să pleci." Femeia își retrase mâinile și ieși din cameră, iar domnul Jaggers luă cana de pe măsuță, își umplu paharul, apoi ne oferi carafa ca să ne servim și noi cu vin. Domnilor, petrecerea se termină la nouă și jumătate, spuse el. Vă rog să nu pierdem timpul până atunci. Mă bucur să vă văd pe toți aici. Domnule Drummle, bea în sănătatea dumitare. Dacă felul ăsta de a se purta cu Drummle urmărea să scoată ce era mai rău în el, atunci își atinsese scopul. Triumfător și ursuz, Drummle își vărsă tot disprețul față de noi din ce în ce mai agresiv, până când purtarea lui deveni de-a dreptul intolerabilă. Domnul Jaggers nu l-a slăbit din ochi pe tot acest parcurs De fapt, părea ca acest amănunt dădea vinului pe care îl sorbea altă savoare În lipsa noastră copilărească de cumpătare, cred că am băut prea mult Iar de vorbit știu bine că am vorbit prea mult Ne-am înfierbântat, mai ales când drumul ne-a aruncat în față Rânjindu-ne grosolan în nas că eram prea risipitori cu banii N-am răbdat să nu-i spun, ca să mă răcoresc fără să mai țin seama de discreție că tocmai el n-ar fi trebuit să vorbească având în vedere că Startup îi împrumutase bani, cu mine de față, cu vreo două săptămâni în urmă. Bine," replică Drummle, o să-și primească banii înapoi." nu am vrut să spun că nu o să și primească," i-am răspuns eu, dar după părerea mea, cred că ar cam trebui să-ți pui lacăt la gură când e vorba de noi și de banii noștri." După părerea ta," răspunse Drummle, o, oh, doamne!" Mi-aș permite să-ți spun, am continuat eu cu gândul să fiu foarte aspru, că tu personal n-ai împrumuta bani nici unuia dintre noi dacă am avea nevoie. Chiar așa, spuse el, n-aș împrumuta nici unuia din voi un svanț. N-aș împrumuta nimănui un svanț. Atunci, după părerea mea, e tare urât să te împrumuți tu de la alții. După părerea ta, repeta Drummond. O, Doamne! S-a părut o nerușinare fără seamăn Cu atât mai mult cu cât nu izbuteam să-i înfrâng prostia ursuză Încât, fără să țin seama de eforturile lui Herbert De a mă opri, i-am dat drumul Foarte bine, domnule Drummel Fiindcă tot veni vorba Dăm voie să-ți spun ce s-a petrecut între mine și Herbert Care e aici de față atunci când a împrumutat banii aceia Nu mă interesează ce s-a întâmplat între dumneata și Herbert Care e aici de față, bombăni Drummel Și cred că a continuat să spună, bombănind în șoaptă că ne-am putea ducea amândoi la dracu și să-l lăsăm în pace. Totuși vrei, nu vrei, tot am să-ți spun," i-am răspuns eu. I-am spus că în timp ce îți băgai foarte încântat banii în buzunar, părei foarte amuzat că fusese atât de slab să ți împrumute. Dromel râse cu nerușinare, nerâse în nas, stătea cu mâinile în buzunare, scuturându-și umerii umflați, era clar că așa și gândise și că ne disprețuia pe toți ca pe niște idioți. Atunci veni rândul lui Startop să-l ia în primire, deși mai amabil decât mine, și îl pofti să fie ceva mai cuvincios. Deoarece Startop era un tânăr foarte vioi și ager, iar drumul exact reversul, pe Startop îl privea întotdeauna ca o jignire personală. De data asta răspunse răstit și grosolan în timp ce Startop se străduia să abată discuția spre un alt făgaș, presărând ceva glume, care ne făcură pe tot să râdem. Drummel pe care acest succes mărunt îl întărâtă și mai mult, își scoase mâinile din buzunar și, fără să ne amenințe sau să ne înștiințeze de dinainte, își coborâ umerii umflați, trase o înjurătură, puse mâna pe un pahar mare și fu gata să-l arunce în capul adversarului său dacă gazda nu l-ar fi înhățat din zbor cu o mișcare iscusită a mâinii. Domnilor, spuse domnul Jaggers, așezând ușurel paharul pe masă și trăgând lanțul masiv al ceasului său de aur, îmi pare nespus de rău, dar trebuie să vă anunț că este nouă și jumătate. La această aluzie ne-am sculat cu toții în picioare ca să plecăm. Înainte de a ajunge la poartă, Star se adresase lui Drummel foarte vesel cu măia amice, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar amicul era atât de departe de a răspunde la această dovadă de simpatie, încât nici măcar n-a vrut măcar să meargă la Hammersmith pe aceeași parte a drumului cu el. Herbert și cu mine am rămas în oraș și am urmărit cu privirea pe cei doi coborând strada pe trotoare diferite. Start-up în față, iar drumul în urma lui, ținându-se în umbra caselor, așa cum barcă vâzlea întotdeauna în umbra malurilor. Deoarece poarta nu fusese încă încuiată, m-am gândit să-l las pe Herbert să mă aștepte o clipă și să dau fuga până sus ca să-i mai spun ceva tutorelui meu. L-am găsit în vestiar înconjurat de o întreagă colecție de ghiete, foarte absorbit de ele, și spălându-se pe mâini după noi. I-am spus că mă întorsesem ca să-i spun cât de rău îmi părea că se întâmplaseră lucrurile atât de neplăcut și că nădăjduiam că nu mă va vinui prea tare. Ai a făcut el dându-și cu apă pe obraj și vorbindu-mi printre picăturile de apă. Nu-i nimic, Pip, totuși îmi place păianjenul ăla. Se întorsese spre mine și clătina din cap, umflându-și obrajii și ștergându-se cu prosopul. Mă bucură că vă place," i-am răspuns, eu, eu unul nu-l plac." Sigur că nu, consimții tutorele meu. Chiar ar fi mai bine să nu ai multe de-a face cu el. Ține-te cât mai departe de el." Dar mie îmi place, băiatul." Pip, e din soiul celor adevărați." Dacă ar fi să prezic, își înălță ochii de pe prosop și împrinse privirea. Dar nu-s eu menit să prezic." Puse el, vârându-și capul în franjurile prosopului și tamponându-și urechile. Doar știi ce sunt eu menit, nu? Noapte bună, Pip. Noapte bună, domnule Jaggers. Cam vreo lună după aceea se încheie perioada pe care păianjenul trebuia să o petreacă în casa domnului Pocket și, spre marea ușurare a tuturor celor din casă, cu excepția doamnei Pachet, drumul se întoarse în bârlogul părintesc.